انسان چې دی نوده کې ایاجما د مووتضاتې نو ده یو ټکې مونږ ویللی وو چې به هرر خو لا پرې ده خو پهدهې دن نه چې حات دن نه سری چېات جنگ جګ دی ل کې د قوتې ملکی او د قوت به نبی علیہ او سلام چې کم نهنو فرمیل و چې حد خوب نه زنې خو ته بیخي کمم زوره و خصووفیا له ډې تبار ورکې ځکه سووفیا زنې حديث ته زوق صحی وي د عدووي ک نه جنبیک د عدووي کب نه جنب ستاره د دوه ترمیان د ستا غډ دووشلی ن نفسي فلي دې سې فلي یاد وغواړي موږ ویلو روهي هواني شي دې دې سې فلي دې سې فلي یاد وغواړي او روهي نو الهي یاد څه کوي وغواړي داغو تخيّل شي دې دې روهي الهي تخيّل ملکوتي دې تخيّل څه دې نو ده خیالات خ حالات چې دی ځان لکې نو ددلډبل ټولو مر ته قاذا دله حالا کوي د برهعالم ت قاذا بهي او بدن چې دی او ننفس نف یاد چې دي نو دا سفللي دي ټول سفلي دی دا قته تقاې کوي ل سفلات چې کوم د نو غواړي او اشاره پتور صوفیاء ذکر کئی چه قاتل اللذین یلونکم منال کفار یلونکم چه کم دنو د طور نا لوی چه دنو آغا سشده یلونکم نقص ده ماول با ده وجل غاڑی اشاره پتور تفسیر میوتنی نه جاسنی چه پتور بانده لگو گو اشاره پتور او دا دی سوفيا او نطاس اور رجانا من جهاد الاصغری اله جهاد اکبر دا صغر او کبر دا اجر پیداوار نه دی دا اجر پیداوار دا سنخی دي چې لکه یو سړی د لوګو توند په غرونو باندې کافر پسې ګرځي هغه لوګي او تندي برداشت کی عزت دا خرابېږي داغه او دا هغه اجر د چکم نو سشې کم شي اوو سړی دی په کور کليې ناست دی او د خپل نفس سره مقابله دی د کوو نه زن کوې بچ کوي او د دا اجر دی چې کمونه د خ خولی ته دوډیخور او ګرممه برتنن ک سر د نست دی او د دو اجر دیسی شيیوا شي دا سیغه او کېبر د اجر پبار باندې دی, دی دا سیه او کېبر د خطر ناکي به باره کې دي چې د کافررو جات ظایری دی نوسان دی نو سره حسن او د دشمن نخکاری نو خطرناک تنه داسره ګرانه اور باندې نو د دې نفس او د بدن چې کمونه بدی په دلته د روح او د نفس کشمکش ته صوفیا چې دې ودې په تسکیه تو نفس باندې قران مجید همدا دغه کې قدف لهمن تسکیه تو نفس تیر زور ور کوي زګه چې دا د دې د وژنې د دې اشارات بل شانتي د قران کریم چې ګوروني اشارات بدلي نو موسی چې نه د روح ملکوتي ته وي روحي الاهي ته سوی موسی وي او نفس, تو بدن تو نفس تو بدن تو وی. وی. او بدن ته فرعون وي نفس او بدن ته سوی فرعون وي او د نفس یو چې کمدنو د نو حب مال او حب جاه دا د نفس دی د نفس دا قارون چي دي دای حب مال ني او حمان چي دي دای حب جاهله دای حب جاهدا د فرعون حمان او د فرونسو قارون او موسی سره همساوي موسی سره سره همساوي همسادا عالمي بالاوا ذي کي زور د چاو دا عالمي بالا زور وکي دا عالمي امر زور وکي ده تفلیات زورو نو قدر زورو نو لرگی بلحجه کم دنو لخته دی یو دیمار شکنه و ای که دعالم امر صو زورو دعالم امر زورتا جی کم دنو ده فرعون و ده فرعون و حب مال او جاہ دنو نو فرعون د فرعون لخته نو حب مال او حب جاہ اغورتسنو شو دنو شو نو سوفیه داوی چه لکه کش ده کشمکش د ده موسا د ده اوس از شاسه بوی چه ده یو بدن که ده متزاد قوتون جمع دی تا جمع سنگ کی گی لگا ده موسا و په پا دی یو بدن کسی دی جمع دی ده سنگ جمع کی گی ده دی شاسه بوی چه یو خوخان مقابله ده یو طریقې د جمه سره چې دا مقابلات تجاذب و ته وښاسې لکه خزا وخاوونی یو سړی باندې خزا پیښه شو خو خزا نه دانو توبانو خور دین چې دا و ته وایي چې اوس کا غوي د خرمیتیا دې اوس کا چې دا و ته وایي چې زما د عامه غوته چې خپل کفندر کې دغه ته وي اوبر اوډاو ته نوخاره دی وردا په خپل کې کوتره کې نو لګه اوس د دې ډوډو په کور کې څنګه گزاره دا خو یو کار دی اوس کچرتا ټوله مطالبي خاون چې زما بس کیږي حل کی سماده ټوله حق نماته شي میلاوي شي او خزه دې مو چې 100% زما حقونه دې ماته شي نه خاون په خپون طبیت کې ببلې را ووللي خا شي خضاه دته ووایه وخت پ تیر شي ډر شي ګران او سمګ به ت داسې بهیرې کي چې کومغاالب شو هغه به ګټي نو چې کوم زوره وور شو دغه مطالات پس شي من نه ل کېږي او چې کم کم جووره شو بس دغه مطالات ټول شو نو د روح د ملک دو ملکیت او د بهیمیت په دې بدن کې صدا جګړه دا او کوملکیه تو چې زبون اعلى په معنی د سکیګم رسم او بهیمیت او چې زبون اعلى په معنی د فرعون سکیګم رسم انا ربکوم الا زماب من لکی خروح په لوی او بدن خپلووی بهیمیت خپلووی نو چې دچا زور شن داغه شو کور جس کی لایټ یوس کی به نه را خبر پهونو شو کملکيه تو غټاله بهیمیت څه شو ختم شو د بهیمیت ته قازم څه شو ختم شو او که بهیمیت څه شو ترالح شو ملکوي ملکیت پس شي کمزور مسبحل داغه بسویا سره او نشانه یو و طریقہ د دې ته شاش ابن ملی د تجاذب اچھا تجازو دا بیاں لده اخپلا طریقه دا چه ملکیت پا سنگ غالب کی, کی او باہمیت په ختمی گی او مزمحل کی په با سنگ پا کمی تقاضی دی چه باہمیت غالب کی او ملکیت سکی کم زورے کی خبرمانے پوش ہوئی چه ملکیت اعلاوی او بهیمیت او معلا دوار زور کی اخپلا کی او لگیا دی ملکیت اعلا زور کوم یو دی زور دا دے دی چې دته د الله میلا او دے دی د مله ااعله روکل شيله ااع شي رول شي او دخلی با وودخلي دا چې کم نرواعله اوبلکل خبر باندې پوونه شو من تهویل کږ دی ته تجاذو ووي سوو ته وي تاجو تهری خ ته جذب را خللو ته ووي که نو هر یو ی بل رارح ل کوه ب چې کم زوره هغو ګټله ما دا کانا اعلا و چې د چازو د غ شو کور هر یو میت غخته نه ااعله چې وو هریو و و احتمال قوتنې فی هم زن ی کوون والله وجهې فتاارتن تاجانې به نو کلنا نه کله چې کمونه دا جمعه کېږي ب تجاو په تجاذب تتكونو کللو واحد متوفره وي هر واحد د دی نهخواه ف غاالب في طلبې مقطضاتې په طلب د مطلووبباتو خپلو چې خپل م خپلغې غواړي امې ختن في اقساغاياتې نظر کوون کې او کتون کې چې کمو ې ختن في اقسا غاياتې اوچت نظر کوون کې په اوچت مقصب خپل کې في اقساغاياتې ه مرید تن سنن ح طبیعی اراده کوون کی چې کمندنو دا غ خپل دا مقام اوچت مقام د تبعی خپل ار ید بهیمت خپل اوچت شدی مقام د تبعی او د ملکیت خپل اوچت مقام دی تبع فلا جرم عیقه بینهما تجاذب ضروری خبر ا دی به مس کہ بسرا دی تجاذب را دی فین غلبت هذه اذ محل اثار تلک kada یوسشی کاریوی ملکیت سشی خالی بشی از محلت آثارو تلکا نده بل آثار چیزی نمبنخانی بول سکی جڑی بولو شي جڑی او که با حیمیت شن ملکیت بسی شی ختم شي او کذالک العکس وطارت دوی ما دوی ما طریقہ تخذی او خواون دوی ما طریقہ سدا خواون دی لگا گزارت سکی لگا گزارت سوکو کی خذو کی او خپل تیرشي دوه سر بوخت شي تیرشي له گزاره کوس شي د سړی پر اسکا څو حقونه دي دی. د دې ډیر اچ یو 25 حقونه سکی پریز په چتري دې سشي را کوشي دا خو دې ساوشي دي نو خو دا یو 25 سکی پری دې په دې خو سشي را کوشي بس امید دې چډېره گزاره به وکړي سشي لګو پاسانه جون تیر کیرشي خیر د لکه سره وبم ل خپل جذبات سکی کنټرول کی او خود د خپل جذبات لکه سکی کنټرول کی واخ پس شي کیرشي تکه شانتی ملکیت او بهیمیت ده د ملکیت ته کوم اعلی تقاضا ده تا واده اعلی تقاضا ده مل اعلی رکن جوړیدل صحیح وکړه اصوللن لا او د مل اعلی رکن جوړیدل آغا تقاضی نا لگ راکتا شی آغا تقاضی نا لگ سشی تاخکا تشی دا بای حیمیت چه که ما آلا تقاضی دا. دا بل مرائبانی کھوٹا کېدل بل وین اسکل خپلی زد جوڑاول لگو تا که کم از کم بل لی ضرر نور که زنکا خپلی پای دا گوری خپل لی دیسه نور که لیکن گزاره دیسه کی او کی و وقت تیر باش. خبر بانی پو نشوی نو به بهیمیت چلږي او بهسه چلیږي ملکییت چللیږي خوګزاره به چې کمنوې کې دی تهشا په استطلا وي ف انسانانو کې دا چااس کې جمع شووي په طرریخې د ته جاذو او کې زوري د ملاقیت او د بهیت سوور کوي او باید چې کم په غاالب شو او چا کې چې کمو په استلا سره شي جمع مشي ځ انسانان دا مقابلې بهڅکې او کله کله به کې ټی پارټی وکې و د د نفومڅ غړي مانه لغواړی خبر باندې پوه نشو دي به هي میه ته مليڅه غواړي به غصه باندې کلا کلا چې کوم کار وکړي اوکي کلا چې کوم نشو وځ په غاليب شي دې تاوي استلا شادس بدا ذکر کړي چې د ملکیت هغه کمزوري سيزونه سړي ګوره چې شالصر د ملکیت هغه کمزوری مطالبه ذکر کړي زمونږ په نسبا غوټو له نظوره وري اعلى همهم خو اله د ملکیت اعلى مطالبه ده دا چې الله وت سشي ميلاوي شي او د ملک اعلى سشي شي ادنا مطالبه تو ګوره دا نه مطالبه زموږ په نيز باندې دلې ک خالص د بزرګانو وثارتم بالاستلاح او کله نا کله په اتفاق باندې کار کیږي استلاح په دې نه کنا به ان تنزل الملكيه عن طلب حكمها الصراح شرا قوس شي د ملکیت څخه دنه عن طلب حكمها ز طلب د مطلوب خپلنه چې د کم کوم خپل اصل مطلوب د را خالص چې کوم د دې چې کومونه خالص دهغه دي بنګلي هم سر وای کنه زکه دا بالکل د لری نخاری ان طلب به حکم هصرح الا ما يقرب منه هغه ست چې هغه کومونه دې تنځ دیوي دې دسوي دې تلګرا کو شي نه غبرنینه لکته شي را کو شي خوړت سوي مز دیوي من عقلن یو تقاضا دا اقل عقل تقاضا ده شهوت غالبه کیدل من عقلن په معنا باندې ځن پوکي من عقلن مطالبه ده عقل او مطالبه ده شهوت او دا سا کی دل؟ کی دل؟ شه دا ده غضب باندې سکیدل غالبه کیدل چې مقابله راشینو عقل غالب ګڼي بچا باندې اكو سپرس که زم چې د تیر غصه په کارته د خبيزه ته کول په کار دي دا زمو بهیمی تقاضا ده زه سوچ کوم کله ته زه غصه شم د زړه خپوشه دریم چې کمونه د په ملګرو په نظر کې لخوا رانه شي او دریم دا لري چې ما ته بس حاصل شی چې زړه دې د خصوصو څخه ځن ميخوښا کوه کله دوی چې په دیو غو ګوره په دیبل غو ګوي وباسه موږ لري دې غوسه کې غاپیډي کوي ما سوچو کوه وا غصب زمان نفساني ته قضا او بهيمي ماجو فران کوه عقل چې کمونه وي لکه سوچو کوته او عقل غالب شب چوان شهوت ته قضا ده دا, دا چې ته قضا ده دریم وسخاوته نفسې خپله फायदा په بل फायदा په باندې راجح ګړنل سخاوته په معناتا صفونو شمه چوکړه بل د بل फायदा په خپله फायदा سره ګړنل راځي دیو کار کې زما फायदा ده او په دې بل کې زما د ډیرو ملګرو سره ده फायदा ده زه په خپله फायदा چې کم نه نو فری ده او د ملګرو फायदा به سو ګړما راځي هو ګړنو کوس ما ستن چې کم نه وسړې دي او ناشته چوش شلو باسي دو سره ناستې ګپ لګې ې خ پیدا د خوا پره ملګو ته سر دی تکلیف دی بیا یاره داسې خبره دا ده چېکه ملګور تکو ز به د خپل فی ت قاه سه کومڅخواوتې نفسه ې خیر خوا د بل کول در وفتې تاببع او پاکیزږې د طبییت پاکی, دا پاکی عفت فت ځان چې کمونه د حرام نه بچ ساتل ایثار نفل عامله انتفاع نفسې او كول ده عام فائده على انتفاع نفسه خاصة بخبال فائده بان خاص والنظر الى الاجل دون الاقتصار على الاجل بل آخرت تاكت الدنيا بان اكتفاع نظر جاكت منو آجل دون الاقتصار نك اكتفاع كول على الاجل تا الوارغن دنيا بانه وحب النظافة او خول دا پاكي جامع پاكي زائع پاكو الريل صفا دنه چې یو من جوړی پی صحیح دا بسترای چې کوم نه څه شي صفا ورسره روحاني صفايي روحاني څه شي صفايي باتي نشي شي صفايي تا چې کوم نه نو په جميع ما يتعلق به په ټول واغه چې د وسرسبي تعلقي وتترقى البهيميه من طلب حكمها ملكيت لگا گزارا کړ لگا څوکړه گزارا نو ملكيت لك څه شو را شو بایمیت لکښو او بررشو بایمیت خډیر کته وکنه نشارویو خارو ټټو سپیو نکوم تکې د ل تربیت موږ سکوم او کو اخرنم لکړې سکو جوړ کته چې دی خوراشو سر شي ناروا شي ترارون اخر لک تابې کو اغلو خو یار شو خبر ونی پر شو ما نفس خرند کنه یار توي خپکیږي پڅې دي د دی. deus لکو چته سکو لک. چته و څوک ادارا غشي دوی مو چیر نور څه نشو کولای کنه کم چی چې شي کی عامه فائدې نو غیله ومخیل نه راشي شي کی عامه فائدې نو مخیله وبغي ناراضو دوم لکه دوره سوچو کې چیرې دای دای کارخانه دی لگا دا به اهمیت او متعلق څه کو پچت کو اهمیت لکبار شو ملکیت لک څه شو کاته شو د سړی چې تو تینمو کیسه ويره شو کنه پنځیر درس غوډه پایداره ده ہلکی کرا آسړی چې توثینو مته نه داروبسته شوی راغلو وی چیر راځه سينو مینه نومې را نه ورښېده خو مر غیب شندې سي دې نیمې چاو ته به باز وینه لکټر شي د پاره کنه چاو ته به ویره وي چینچاډ وینه لک بار لک بار لک بار وی خارو وی لک نږدې شې وې وته کنه او بروتې تو تیوم دکره به دم کوي چې لا ته تلڅکا وربره او ملکیت ته تلڅکا وتترقى البهيميه اوت شدابهيميه من طلب حكمها الصرا ده دچكم خالص مطلوب ده غنه لکسشي اوت شي الا ببعيد من راي الكلي شغه بعيد نوي دراي كلي مفاد عام ده نه ولا مزاد له نو سرسبي متزادي فتصليحاني فتفليحاني في اتفاقك ويحصل مزاج لا تخالف فيه او حاصل شي داس یو ميزات څرګی کړي یو بل مخالفتیا نه وي نو وخت په کیسه کې کی تیریږي دا دوه مو طریقې اوسه شي استلال نو یو جمع د او دوه مو طریقه سه وي استلال ولیکله مې